باب سنت المغرب بعدها وقبلها رياض الصالحين كتاب الفضائل حديث نمبر دی یول سوا او توشتم 1222 نمبر حدیث دے او باب دے دو سوا یو باب دے په بیان د سنت او د ماخام کې د ماخام د مانزن مخک سنت او د ماخام د مانزن سنت داغه په بارک احادیث روڈی تقدمما فی هذه الابواب حدیث ابن عمر او پدې کې پدې بابونو کې حدیث ابن عمر مخک تیر شوې ها حدیث د عائشه اوما صحیحان او ضال سيو ان النبي صلی الله علیه و سلم کان یصلی بعد المغرب رکعاتین چه نبی علیه سلام با موسکاو پز ما خامنا دو سنتو دو رکاتا دو رکاتا سنت مواکده دی نور که کم اوابین خرکای نواغا سنت نیدی اغا نوافل لیخا وعن عبدالله امن مغفل عنی النبی صلی اللہ علیه وسلم قالاوی سلو قبل المغربی موسکوی مکد ما خامنا قالا فی السالسه دی پدریم زلیوی قبل الامغربی موسکوی مخ دماء خامنا دماء خام دمان زنا مخک؛ تاسو سکوی موسکوی بار بار دا حدیث ذکر که موسکوی تاسو موسکوی تاسو مخ کر دماء خامنا تاسو تری ظللے دا ذکر کلا سلو قبل الامغربی موسکوی مخ ک دماء خامنا قاله في سالسطتي او په تریم ځلی بیا ووي لیمنشا دپاره دا, دا چا چې خوې شي د چا چې خو شو هغه دی کو او چې خوغ شوو نه دی کوې ما دا دهلو د ما خام د بانک نروستو او د فرو نمخ مخکې نفل کول دا خو بیا رال سلو قبل مغریې او بخارې هیستې چه ده ما خام ده موز نمخ کی موز او پدریم زلی دو زلی ویلی او پدریم زلی ویلی که ده چاک وغشی اوز دا خبره چه ده ما خام نمخ کی موز ده صحیح احادیثو نصابت ده چه ده ما جگن پس د ماخام خام نمخ کی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم درکاتا اکڑا پر دیرو احادیثو که ده ما جگن پس موز کوئلو کې اوم د ډیرو مذاهبنا من راغلي ده چې د ما ذکر منځو شي نو بیا بوستو نه فنکې او نو اودل توید چې د ما ذکر او د ما خام د ها مون د فرض او ماخه دورا کاته کول شي پدې کې یو د امت د پارا د نړیوی له سلام د پارو خو جایزو نه خصوصیتو او د دې اومد لپاره جایز دی او کنه د خام د مانزه نه مخکې د راکاټ نفل یو مذب په دې کې د امام ابو حنیفه او د امام مالک رحمهم الله دې د غیبنی د مازیګن نه پس نفل قول د اومد لپاره مکروه او تحریمي مکروه هغه چې نور په دې جایز خو زمنګ دی, دی دا امام او د امام مالک رحمهم الله بالنسبه باندې مکروه دي دما خامنه مخه د مسکول دا جائز دي نه فلو کنه نو د محدثینو چې د نبی عليه الصلاه والسلام د پادا عمل اول جائزو کم کې چې راځي چې جائز دي او کم کې چې راځي چې جائز نه دي خدای غږول او حدیثو منس کی جمع زده چې په حالتونو کې دا جایزو ابتدایي حالات کې او د ابتدایي د حالات نورستو بیا د دینه شوی دا من راغلې دا د ابتدایي حالات کې چې دا, دا جایز دي او د ابتدایي حالات نورستو بیا د نه سره غلې بیا من راغلې دا وانا رسول الله تعالی نو سوچ کینو او مخنیره واتو او واتو نو باندې عمل کوي حالله حضرتیو شو لق راتو کې باس حاب درسول الله صله الله سلام تاقیې لتللیما مشران ساح د پیغمبرې پ سر وسلم یا به تدیروونه سوار یا انند مغریبه چاغې به جلتی کولو سنوته انند په وخت د ماخام کې اول بخواري و چې په وختې به د جمعما چې د خپل تلوار با غستون ته تلوار کولا واغې ته به یان ستنبه سترو ګرځولا ستنبه سترکلا واغې ته به زول زول اوریدل دا کاته موږ به هدف فالو کړو हनुماوي چداه ابتدایي حالاتو کې دا جایزو وانو وانو کال حضرت انا سنقلي قالا هو كنا نصلي على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم اومنګا په زمانہ د نبی عليه السلام کې رکعاتین موږ هم مسکا په زمانہ د پیغمبر کې درکا تا بعد غروب شمسه قبل المغرب فزو دوبیزو دن وانا او مکه د محامناف فکیل او ویل شو تاس تفوسو کو اکان رسول الله صلی الله ما ايو نبی عليه السلام چې مونږ ذکر یو دا ورکا تا قال انسوي کانا يرانا نسلیما اف لدلهم منګه چې مونږ یې کړو دا غوړه کا تا خو فلم یې عمرونه حکم نه وکړې مونتا چې تاسو هغه ما 하다 کو مال دله دی خدا خصوصیت tekan ډیر سزونه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دی او امهت لپاره جایز دی والم ینه او نه من کړی مونږ دا چې دا ما روام مسلمون لمبی حالت کی بیا منک بیا مکو حدیث ہوا نو نقلی دا نسنا قالا کنہ بن مدینته اومون په مدینه مون اورکه فازا اذنل مؤذن للصلاه المار کلا چا اذان و کو یو مؤذن د پاد مزد ماخام اب تدارس سواریا دجل تی بو کلا خلقو ثنو د جمعه تا فارکع رکعات نو غی برکو کلا رضنا کاتب او حتى اعترض ان الرجل الغريب لا يدخل المسجد تردید چې بهشکه سړی ناشنا ابا د نکیدې جمعه تا حچ سره و ناشنا جمعه تا دن شو لطوره په تیمام سب خلکو داتوره خاتم مس کاو فاحسبوا ان الصلاه قد سُلّيت خیال دا چې بهشکه منځو قد سُلّيت شوې دهغه خیال و داو کني خلکو منځو کو ځان ځان له کوي امین کسرتی میو سلیم آدھا دیر والی دا چاچی منز بیقاو دیدوالو رواہو مسلمون نقل کرے دیر را امام مسلم امام مسلم دا روایت نقل کرے په پدیر طریقہ باندی بابو سنت شای بادا و قبل ندما خام نمخ کی نفل کول د باز شرطونو سره برا بر دی حالکا منگ دا غی بیانو کو ملا لقاری د ک کوي چې نو بیا د سلام به عمومن د ماخام منزر ورکو ک تا دوه کاتهمون اوکړی شي نو په جماعت کې به سر را شي تاخیر را شي جلتی نه را ځې تو خو پهمونځ کې تاخیر راولی د په دی ووجناته دوه کاته موز د نفلو کولو دسو د ماخام د منځه مکې صی نهدي سنچ مقااضې کر قاضی دي ځکه چې د ماخام موځ ک سر را ځي تاخير راضي رستواله راضي باب سنت ال عباده وقبلها باب ده په بيان د سنت او د مصوتن کې پسندې نوم ورکړې نا ها په حديثه ابن عمر السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم اذكرتني بعد ال شاي وحديث عبد الله بن مغفل بين كل اذانين صلاه فمند هر اذانه کې منځه دوا ځانين یعنی یو باندې او بل اقامت دې کډره کاته موږ نه فل کول به دی دې کما سبق متفقن علی باب سنت الجمعه ته باب دې په بیان د سنت د جمعه کې د جمعه سنتو کې چې د جمعه سنت څو راکړه دې فی حدیث ابن عمر سابق عنه سلم عنابي صلی الله علیه وسلم رکعاته نه بعد الجمعه مسکله د نبی علی السلام سرا مارا غتهنی دو رکاته فرض جمعنه ها متفقون علی مسکله او ها مک حدیث ابن عمر دێر شوی دی چې ما ده نبی علی سلام سلام مونږ دو رکاته فرض جمعنه کړو نو د جمعې د منزر د فرض نورستو دو رکاته سنت را نبی او صلی الله علیه ورا نور نو له حدیثونو کې صلی الله علیه راضی داس ته راضی تصفیق کوم احسان مطفقون علیه وعن بی حریرہ رضی الله تعالی نو قالاوی قلی قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاسو اللہ آہدکم الجمعہ فلیسلی بعدها اربان واموسن کلچ منزو کی یو کستا سو دو جمعی نو منزو کی پس داغینا اربان سلور کلچ منزو کی یو کستا سو دو جمعی منزو کی نو منزو کی پس دو جمعینا اربان سلور دوامو سو نسلور رکاتا نسلور رکاتا امرال دو جمینه پس او دو رکاتا امرالا پوش خودی کی بازی ہوئی چه دو او بازی سلور با مخیه کے نورا سفق رکاتا تو سنت و خرال امام ابو حنیفه رحمه اللہ مذب او داغ دلیل مکی عدید امام ابو حنیفه دلیل لے چه با مخی کم دو رکاتا او او پدیرستو که سلور رکاتا رالا دېمو حدالنګي د ابو هرره روایت ده دی دیم روایت عمر راضي منکان منکم مصلیان بعد الجمعه فليصلي اربعان مندیو کی ترمذی ده دی ده مندوی کی سلو رکاتا ها حدا شان د عبد الله بن مسعود روایت او هم ها ده چې قال یصلي قبل الجمعه اربعان او بعدها اربعان نبی صلی الله علیه و سلم په سنتو کاو د جمعې د مانځنه مخکمه 4 رکعاته او زم فرض نوهم وروستو 4 رکعاته اته رکعاته هم حدیث کې ثابت شو د 4 رکعاته او 2 رکعاته شپږ رکعاته سنت د جمعې سری نه ثابت شو. پاج خلک راول چې 4 رکعاته شتاو 2 رکعاته نشتا دا ورته 2 رکعاته چې مختیر شو دا ابن عمر روایت ده چه ما نبی علیه سلام لیدلیو یاد دا غصر اوما چې منزی دو رکاتا اوکو او دو سنتو بعد الجمعات پر دو جمعینا دارنگی گن په پر د دا حدیثو نبازی دارل آو دا دو رکاتا حدیثا ویداد امام ابو حنیفه ایجاد دی امام ابو حنیفه دنو انزا غی ایجاد دی داد دا صاحبو نقلی چې سلو رکاتا سنتم را غلی دو جمعینا پس او دو رکاتم را وګور اخوتو جمعې نه بس دوه قاټه په کور کې نبی عليه السلام کړی و عالم نو عمر رضی الله تعالی نوما ان النبي صلى الله عليه وسلم کان لا يصلي بعد الجمعه ته موږ نه کا نو نبی عليه السلام په ځمينه حتا اتردی یانسره واپس برجورده نو په یې صلیله قاعده ني بي بي دوم به وکړه د ورکا د سنت په کور کې رواه مسلمن چې دا دورہ کاته بازی محدثین نجھ کرکے نوچه پازی چھ جمعات کے دورہ کې نجھ کری دورہ کاتا ہے کم جا کی کردی جا کور کی کردی دام ثابت شو رواہ مسلمون باب و عشتہ بابی جعلن نوافل فی البیتی سواہ و راتبا حو و غیرہ والعمر بتحول لنا فیلام موجہ الفریزتی او الفضل بین اما بکلام فتی کی ها فدی باب کې فقور کې ذ نفل قولو حکم په احباب ده که سنت موقده وي او که غیر موقده وي او ذ نفل د پادات فرض حد زین علاوه بل زته کې دلداغه پادات کم حکم ده جدا کېدل او د ادوال یعنی فرض او نفل په منس کې په خبر او فصل کولو کې او نفل فقور کې ذبان باب دي خوش یو دا شه مستحب دي فقور کې نفل کول بل که کو سنت او کې غیر موقده وی او بل دا چې ها فرض کمزه کو کله سنت اغه ځکه بیا مکو له غندې جدائی په کار را او د فرض او د نفل په منځ جدائی را وصل په خبرو کول وسه اور نہ پھل پھکوونو کې داغي بارے کې احاديث بیانې وه وان زيد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم قال صلوا ايها الناس في بيوتكم مسجد الخلق پھلوکوونو کې منځنه کوي ولي فان فا افضل الصلاه صلاه المرء في بشکا غره مونزه مونزه سړی پکورداي دی مگر فرض فرض مونزه پجومات کې غره دي او د فرضونو لاوان مونزه رقم ځکه غره دي ها کورونو کې متفقونه له اتفاق کړي شی په دیادي د بوخاري او مسلم ځکه بل حدیث کې راځي چې د کوونو مغبرې مو جوړوي چې مغبرو کې خلق مونږ نه کوي نو اسنه چې کوونو کې متا سودا سکاړ نه شوروي عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالا اے جعلوا من صلاتكم في بيوتكم اوفر ذوی منزن خپل خپل کوونکو کې والا تبتخوا کبورا ا مگر زوي ا غد قبرنا مقبره مو جوړوي د سنا د کوونکو نا مو پرګه او خارګمونه که کنه لو کور کې جز داسه تاسو داسه کار جوړونه کې متفقون علی پنجاب الرسول جل الله تعالی نو قالو په کور کې موسی کول دا سبب د خیر او د برکت ګرځي کور کې الله خیره چي برکته چي اذا قضا عدكم صلاه في مسجد كه له چي یو كه له چي پرګي یو کس تاسو په خپل جمعه کې کلی له چي تاسو کې یو کس په جمعه کې فرض مز هغه پرګي فالیا جان لبیتی نصیبا من صلاه او او دے گرد د خپل کور دپاره سیصد موزپلناصد بیا د منضوعں کور دپار او گرد دی گر کور کی منضوکی نفر س پ فن اللله ج پی بدی من خیرہ پشک الله گرد اون کےے کور کے د موزپلنا خیررا برے کته اللہ پقولونو کے سررا وی او د د بعدتونو پوج رواو موسےمون نه م کور کے نہلاوت کے۔ نن موسکه اه نوстаўکور کې الله څخه راوړي وعن عمر بن عاص رجل الله نو ان نافيا بن جبير ارسل هو له صاحب ابني اوغدي عمر بن نمير نافع بن جبير يعني عمر بن عاص سايطا شد نمير خريو ته اوليګ يس الوه او ته درااهمه ومنهم معاویه فی السلام لتهوا غلردنه معاویه په موسکی کم چې اغنا د معاویه رضی الله تعالی عنہ د منصف مبارک لیدله عمر بن عطا لال د حضرت صاحب نه تفو وکړه چې تا د حضرت امیر معاوینه د مول په مبارک سره اوریدل دي ها خاصه ک تدید فقالوا نعم او هغه صاحب او ما او بعد حضرت معاویه جل الله ونو نا دمنصف مبارک یو حدیث اوریدل سول له تو ما الجمع جما موس او سوده جمعنا فل مكسوره ا حدیث واقع او تو بیان مكسوره مقام کی تجمی منز کاو فلما سلم الامام اركلا چ سلام امام نوزا پاسیدم فی مقامی پکپل زیکو ادریدم فسولیتو نو ما سنتو کلو پرم ما دخلا ارکلا چه امیری معاویی جلانو تشریفی اولو منو ارسل ایلیا نو ما پسی رو لے دو یو کس وای چلش در اغاو پر حضمت کی خضمت کے آجر شم نفقا لا تعد لما فعلتا ازا سولی تل جمعاتا مکو تا آکار چوکتا کلچتا منزو کدو جمعی فرضا نفلا تسولی آبی سلاتی و تا موز مکو فوراً پا غزیکی بل منز فرضو پزیکی بلد سنتو موز پا غزیکی مکو حتا تردی تتکلما او تخروجا چه تا خبری ہو کی یا تر اوزی دا غزینا څومره ښه تا بیانویو والفا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا بذالک نبی علیہ السلام حکم کړی متفدی الله نو صلی صلاتن بصلاتن چمږه با یوم ذبل منصورہ نه یوزې کوو حتا تدین تکلمہ چخبرو کو مونګه او نه خدا یا رو مونګه رواه مسلمون وښه دا یو تر دې بیان وکړو چې په کوم ځای کې تاسو فاروظو کو اغاز کې بیا بولم موږ دا څو ورته اغاز یې نسته شوي ها جوړه شولنی موږ د فکار دادی چې په دې باندې موږ عمل <سؤال> وکړو حالات د دې د عمل کولو توفیق راکړي په کوم ډول درته